Fyrra þessalóníku bref, þriði ég kapli. Þar koma ég þold ekki lengur við og réð þá af að verða einn eftir í aðhennu en sendi Tímóteus, bróður minn. Hann var samverkamæður Guðs við að bóða fagnaðar erindið um Krist og átt að styrkja ykkur og uppörfa ykkur í trúni svo að enginn til byfast í þessum þrengingum. Þau við til sjálf að þeirra er að vanda. Þegar ég var hjá ykkur þá sagði ég ykkur fyrir að ég mundi verða þóla þrengingar. Það er líka komið fram, eins og þið vitið. Því þoldi ég ekki lengur við og sendi Tímóteus til að fá að vita um trú ykkur, hvort frestarinn kynnað hafa frestað ykkur og erfiði mitt orðið til einskis. En nú er Tímóteus aftur komin til mín frá ykkur og og hefur borð mér gleði fregn um trú ykkar og kærleika. Hann segir að þið minnist mín ávalt með hlýjum hug og ekkur langi til að sjá mig, eins og mig líka til að sjá ykkur. Sökum þessa hef ég sískin hlótið huggun í neðminni og þrengingu vegna trúar ykkar. Nú lifi ég fyrst þið stöðug í trúnni á drottinn. Hvernig get ég nósamlega þakkað guði fyrir alla þá gleði er hann leti ykkur veita mér. Ég byð nótt og dag heitt og af hjarta að fá að sjá ykkur og bæta úr því sem áfátt er í trú ykkar. Sjálfur guð og faðir vor og drottin voru Jésús greiði vegminn til ykkar. En drottin ebli ykkur og auðgi að kærleika hvert til annars og til allra eins og ég ber kærleika til ykkar. Þannig styrkir hann hjörtu ykkar svo að þið verðið óaffinnaleg og heilög í augum Guðs föðurvors þegar drottin voru Jésús kemur á samt öllum sínum heilögum.